118. Залізна діва та підземелля Шоста книга Боконана присвячена болю, зокрема тортурам, що їх одні люди завдають іншим. Якщо мене коли стратять на гаку, попереджає нас Боконан, це видовище буде абсолютно людяним. Далі він розповідає про дибу, залізну діву, про вегля, тортури безсонням та про кам'яний мішок. Це все лише для того, щоб ми більше ридали і забули самотність, коли б умирали. Саме це відбулося з Моною та мною в надрах нашої скелі. Принаймні, ми могли думати. І якось я додумався до того, що побутові зручності підземелля аж ніяк не допомагають позбавитись відчуття покинутості. Протягом першої доби нашого перебування під землею смерчі налітали на кришку люка щокілька хвилин. Кожного разу тиск у нашому сховищі зненацька падав, у вухах дзвеніло, голова йшла обертом. Щодо радіо, то воно хрипіло, свистіло від статичних струмів та й усе. По всьому діапазону коротких хвиль жодного слівця, жодного телеграфного коду я не чув. Якщо живі люди де ще існували, вони не передавали по радіо і досі не передають. Ось що спало мені на думку. Смерчі, що розсіяли повсюди отруйні блакитно-білі частки льоду 9, знесли всіх, зруйнували дощенту все, що знаходилося на поверхні. А ті, кому пощастило залишитись живим, Невдовзі помруть від спраги, голоду, божевільного збудження або апатії. Я заходився читати книги Боконана, бо все ще не досить глибоко ознайомився з ними і вважав, що знайду в них якусь духовну втіху. Я швидко проминув попередження на титульній сторінці першої книги. Не будь дурним. Негайно кинь цю книгу. У ній сусільна Фома. Фома зрозуміло, це неправда. Потім я прочитав. Спочатку Бог у своїй космічній самотності створив землю і став дивитися на неї. І сказав Бог, треба створити живі істоти з глини, щоб глина могла побачити, що ми створили. І створив Бог усіх живих істот, що нині є в світі. І однією з них була людина. Тільки ця частка глини була спроможна говорити. Бог схилився до людини глини, аж ось вона сіла, роздивилась навкруги та заговорила. Чоловік підморгнув і вічливо спитав. З якою метою все це створено? А що, усе мусить мати мету? спитав Бог. Звісно, так, сказав чоловік. Тоді сам розмірковуй та шукай цю мету. Сказав Бог і пішов собі. Мені все це здалося дурницею. А вже це дурниця пише бокунон. Тоді звернувся до моєї божественної мони, бо вона володіла такими таємницями, що дарували справжню глибоку втіху, спостерігаючи за нею через прохід, що розділяв наші ліжка. Я встиг не уявляти собі, що в її чудових очах. Криються таємниці, давньому про матір Єва. Не буду детально описувати не дуже приємний любовний епізод, що після цього стався. Досить сказати, що я одночасно і нападав, і захищався. Дівчину не цікавило продовження роду людського. Їй була огидна навіть думка про це. Наша боротьба ще тривала, а вже не тільки їй, а й мені самому здалось, ніби це я щойно винайшов цей безглуздий процес виготовлення нової людської істоти, що вимагає борсання, борчання та потіння. Потім я повернувся до свого ліжка і, скрегочучи зубами, подумав, що Мона насправді досі не мала уявлення про те, для чого служить фізична любов. Аж тут вона сказала мені лагідно, без образи. «Заводити зараз дитинку було б дуже сумно, як на твій погляд». «Так», – похмуро згодився я. «Може, ти цього не знав, але саме в цей спосіб роблять діток».